Basme în limba română Orașul bogățiilor Rupert era menit să fie un tânăr înțelept și deștept. Se zicea că nu e nimeni la fel de curajos și deștept ca el pe o distanță de 10 sate. Zi. Rupert stătea în jurul focului cu prietenii săi, ascultând aventurile unui soldat care trecea pe lângă satul lor. Și asta era partea cea mai interesantă din poveștile soldatului. Orașul bogăților? Chiar există? Hmm, nu cred. Oh, sigur că există. În vârful unui munte, strălucind precum soarele cu turnurile lui enorme, făcute din aur pur. Acolo e atât de mult aur și bugăție, încât oamenii nu știu ce să mai facă cu ele. Așa că fac toate lucrurile din aur și când se plictisesc de ele, fac altele noi. Veselă nouă, ornamente noi, clădiri noi, cele vechi sunt... Distruse și măturătorii le dau la gunoi Ce? Ce? Ce? Pe le trimite noua aurul? Lăsați-l să vorbească! Haide, soldatule, haide! Spune-ne mai multe! Nu, nu, nu, mulțumesc! Ei bine, trebuie să fii bun ca să împarți banii sau mâncare, dar ei au doar aur și pietre nestemate pe toate străzile, până și praful de pe străzi e din aur, iar măturătorii îl adună în coșurile lor de aur, încrustate cu pietre nestemate care strălucesc mai tare decât stelele de pe cer. Sunt sigur că oamenii din acest oraș își petrec timpul când o tânci și căci nu ți nevoit să muncească. Da, și mănâncă orice vor. Oh, banii nu sunt singurul motiv pentru care să muncești, să cânti și să dansezi sau să mănânci. E bine! Așa arată orașul? Arată minunat, Jack. Arată minunat, Jack. Bine ar fi ca aurul lor să fie atât de frumos. Mai zine despre aur. Ah! Toate casele sunt făcute din aur. Geamurile sunt toate din diamant. Străzile sunt pavate cu argint și platină și pietrele de pe ele sunt pietre prețioase. Întrălucesc atât de tare încât nu e nevoie de foc pentru a lumina casele sau orașul. Dar... Și cum poți ajunge acolo? Sunt două căi. Una e groasnică. Pietrele de pe drum sunt atât de ascuțite încât îți taie picioarele. Iar drumul e plin de obstacole groasnice, precum lăștii uriașe, de nisip mișcători, cărări alunecoase care duc în prăpastii. astfel încât chiar dacă vei ajunge în oraș, vei fi prea obosit și epuizat ca să... Și a doua cale? oh. Pe aceea ajungi în orașul bogăților în câteva zile, dar trebuie să... De ajuns! arată în calea aceasta! Mă duc în oraș! Nu te grăbi! Stai puțin să... Am auzit destule, soldatule! Și nimic nu-mi poate schimba hotărârea! Plec acum! Hei, stai! Nu mai pot aștepta... Ei bine, Rupert era atât de nerăbdător să ajungă în orașul bogăților, încât nici nu s-a gândit să-și ia la revedere de la prietenii sau familia sa. Pa Rupert! Pa Rupert! Pa Rupert! Rupert a mers cu soldatul într-o pădure, iar acolo soldatul i-a arătat pe unde să meargă mai repede. Rupert era atât de nerăbdător să plece, încât a uitat să-i mulțumească soldatului. A mers cât a mers și a ajuns la un râu. Un vâslaș ciudat aștepta la mal. Mă treci râul, te rog? Costă 50 de bani de argint. Vi se pare că am avut vreodată așa de mulți bani? Îmi pare rău. Fără bani nu treci. Vă rog, domnule, mă duc în orașul bogățiilor. Vă voi plăti cât vreți când mă voi întoarce. Nimeni nu s-a întors de acolo cu bogății. Foarte bine. Dacă nu ai bani de argint, atunci dă-mi o bucată din inima ta. Poftim? Atunci voi muri! Nu, nu mă refeream la trup, ci la esența inimii tale. Vâslașul a scos un fluier și a cântat o melodie ciudată. Din pieptul lui Rupert au ieșit câteva scântei strălucitoare și au intrat în fluier. Atunci, Rupert a urcat pe barcă și a fost dus pe partea cealaltă a râului. Apoi, Rupert a urcat pe un munte și când a ajuns în vârf, un alt om, precum vâslașul, era acolo. Rupert vedea cum turnurile aurite ale orașului peste o cărare lungă din pădure... Însă, în mod ciudat, nu mai era așa încântat. De când vâslașul îi luase o parte din inimă, Rupert se simțea greu, de parcă locul gol se transformase în piatră. Trebuie să plătești ca să treci. Nu am argint la mine. Poți să-ți dau o bucată din inima mea? Da, desigur! Precum vâslașul, și acesta a scos un fluier A cântat o melodie stranie Și scânteile aurite au ieșit din pieptul lui Rupert Și au intrat în fluier În mod ciudat, în loc să se bucure că se apropie de orașul bogăților Rupert se simțea greu și gol pe dinăuntru Și nu-și putea explica de ce Dar a continuat călătoria În curând, Rupert a ajuns la porțile orașului bogăților Și după cum a descris soldatul Poarta uriașă era făcută din aur pur, încrustată cu cele mai grozave diamante și pietre prețioase care existau. Rupert a dat să intre, însă a fost oprit de un portar care arăta ca vâslașul și ca omul din munți. Oprește-te! Trebuie să plătești ca să treci! Accepti și tu o parte din inima mea? Da! Cap în atunci și portarul a scos un fluier și a început să cânte aceeași melodie ciudată. Rupert se simțea straniu. Orașul bogăților era în fața lui, dar el nu simțea nicio bucurie, deși urma să intre în el. Pentru un moment, Rupert s-a întrebat dacă asta nu se întâmplă fiindcă a plătit cu inima și și-a dorit să nu rămână fără inimă. Datorită acestui lucru, o mică scânteie a rămas în pieptul său și n-a intrat în fluier. Porțile s-au deschis și Rupert a intrat. Orașul era exact cum îl descrisese soldatul, însă Rupert nu era încântat. Rupert a văzut un om trecând pe lângă el și a zâmbit. Acesta nu i-a zâmbit și s-a uitat la el în gol. Rupert a mers mai departe și a văzut o masă cu cele mai fine mâncăruri, puse pe tăv de aur dar nimeni nu mânca Vai, la ce folosește mâncarea dacă nu-ți foame? Rupert a mers mai departe și a văzut o grămadă de instrumente muzicale făcute din aur și pietre prețioase Însă nimeni nu cânta la ele Măturătorul a venit și le-a aruncat într-un coș de aur Vai, la ce folosește muzica dacă nu ai nicio grijă și nicio problemă? Apoi, Rupert a văzut un aurar care făcea vase din aur Toate arătau exact la fel Vai, la ce folosește creativitatea dacă lucrurile vor fi aruncate la gunoi, fiindcă sunt prea multe? Rupert s-a uitat la toți oamenii lipsiți de expresie și de inimă din jurul lui Nimeni nu se bucura și nimeni nu zâmbea aici și în sfârșit, și-a dat seama ce a făcut când a plătit cu inima Și datorită acelei scântei rămase în inima sa, a putut simți puțină tristețe Însă oamenii de acolo, cu inimile goale, nu simțeau decât goliciune Pentru tot aurul de acolo, se părea că oamenii aceștia s-au transformat în piatră Rupert nu voia să trăiască așa, a hotărât să plece acasă Vreau să plec acasă. Vreau să-mi văd prietenii și familia. În acel moment, toate scânteile inimii sale pe care portarul i le luase au zburat înapoi în inima sa. Acum Rupert se bucura puțin la gândul că își va vedea prietenii și familia. Când omul din munți a înapoiat scânteile inimii, Inima lui Rupert a început să bată cu putere și când vâslașul i-a în scânteile, Rupert aproape a luat-o la fugă spre prietenii și familia sa. Mamă! Tată! Îmi pare foarte rău! Ei, Rupert! Fiul meu! Te-ai întors! Slavă Domnului că te-ai întors! Ah, te-ai întors! Îmi pare rău oameni buni. Lăcomia pentru aur m-a orbit. Acum îmi dau seama că bucăția e inutilă fără bucurie. Iar bucuria vine din trei lucruri. 1. Când ne păstrăm umanitatea și inima, fie că suntem bogați sau nu. 2. Când avem oameni cu care să râdem și să plângem împreună cu ei. și 3. Când avem un scop pentru care să luptăm. Dacă am avea doar aur și bogății, inimile noastre ar deveni de piatră, ca inimile celor din orașul bogățiilor Și, prin urmare, Rupert s-a întors mai înțelept din orașul bogățiilor E adevărat, nu e așa? Dacă viața v-ar da de ales între oamenii iubiți și tot aurul din lume, ce-ați alege? Aurul e bun doar când e însoțit de iubire.